Denne uge skal vi få indblik i, hvordan det er at leve med ADHD og hvilke styrker og udfordringer, der kommer med diagnosen. Jeg har før haft to gæster inden, nemlig Anine Petræer Lindvig og Mikkel Bøge, der begge har ADHD, som også er fremtrædende i deres fortællinger. Men vi har endnu ikke dykket dybere ned i selve diagnosen, og det skal vi lade om på, for det er bestemt en diagnose, der påvirker mange mennesker i Danmark, lige meget man har diagnosen selv eller er pårørende. Så vi dykker ned i ADHD denne uge, og jeg har glædet mig helt vildt meget til at sidde med min gæst, nemlig Manu Seren. Og Manu fik først diagnosticeret ADHD som 50-årig, så største del af hans liv har han altså levet med diagnosen uden at være blevet udredt. Det skal vi selvfølgelig også komme ind på, og hvordan delen Manu takler sin diagnose. Siden Manu blev udredt, har han skrevet to bøger om ADHD, og aktuelt med ADHD-podcasten med Manu Seren hvor der i hver episode inviteres nye eksperter ind på området inden for ADHD og ADD. Manu er dertil for nylig udkommet med bogen Overgang, men ikke taler om, og så har han skrevet et væld af børnebøger. Helt 28 bøger i alt kan der skrive til Manus' CV. Men det er ikke det hele, for Manu er og dertil også tidligere minister, uddannet socialpædagog, konfliktmaler og coach fra My Juice Academy. I dag der lever han som fatter, podcaster, foredragsholder og coaching inden for både erhvervsmæssig og personlig udvikling sammen med fokus på selvfølgelig ADHD og så stress og skindsmisse. Så er han også formand for ADHD-foreningen. Bum, Hold det op. Du har noget meget med nu. Ja, jeg har ikke gang det hele med. Nej, okay. <laughs> <laughs> um... Mangler jeg noget helt essentielt, vi skal vide? Nej, det synes jeg ikke. Nej. Jeg synes, du har meget med. Um... Ja, men det er jo et ADHD-liv, øh, som et eller andet sted leves øh, i yderbanen af motorvejen mm. med 400 timer. Det ja. øhm, I en Ferrari uden en motor. Med mange projekter. Med mange projekter, ja, ja. Det kommer vi også på ind på senere. Ja. Men øh, hvordan vil du ud fra dit perspektiv og din oplevelse med ADHD beskrive, hvad ADHD er? Jamen det er faktisk en meget, meget lumsk øh, diagnose. Meget, meget lumsk. Øhm, for det første, så kommer man i mange forskellige øh, afarter, når man har ADHD. Øh, der er 23 forskellige genvarianter, der ligesom kan spille ind. Mm. Det kan man næsten gang med hinanden og se, okay, så mange forskellige mennesker er der, ikke? Der er alt for dem, der er højt råbende og bevæger sig helt vildt til altså, folk, der sidder og overtænker og... Men har de samme øh, symptomer også, øh, hvor man måske mere, når man sidder og har en stille ADD, som er det samme som ADHD. Og når vi snakker om ADHD i dag, så snakker vi også om ADHD. Mm. Øhm, hvor det er sådan indre uro øh, indre kaos, der ligesom kendetegner det. Der er en, der hedder Russell Barkley, der har skrevet engang, at øh, jeg skal sige, han er en af de mest førende omkring ADHD. Mm. Amerikansk forsker og læge at ADHD, det er en af de mest invaliderende øh, øh, diagnoser, man kan have, når den er ubehandlet, og på en tæt anden plads, så var det vist noget med, at det også var ADHD. Nå. Øhm, ja. Og så er der jo alle, altså, der er jo alle de primære symptomer, som rigtig mange kender, og vi kan ligesom tage dem i overskrifter så også sådan, jeg synes, det er interessant, fordi du selv sagde, at vi kan dy dykke ned, så lad os prøve at dykke ned i de enkelte, hvordan det kommer til udtryk også, jeg mm. Det tror at vi overrasker rigtig mange. Men det er jo, øh, altså, umiddelbart øh, er det fordi, at man har lidt råd op i frontallapperne, øh, for lavt dopamin, for lavt øh, norddanlign, øh, optaget er lidt øh, rådet. Og det betyder sådan umiddelbart, at, øh, at man kan have øh, impulsivitet, man kan være rastløs, man, øh, man har brug for struktur, øh, man har brug for, ligesom, øh, jamen, altså, man kan ikke øh, sortere i øh, indtryk. Mm. Øh, man har svært ved at konsekvensberegne. Og øh, så er der de øh, sekundære symptomer som følger med når man bliver belastet, eller hvis ikke man har en øh, øh, hvis ikke man er opdaget. Det er spiseforstyrrelser, det er depressioner, det er angst, nedtrykthed, øh, sådan lidt tics og altså, alle de mm. øh, psykiske udfordringer man kan have faktisk. Øh, så der er virkelig, altså der er virkelig mange øh, lag i det her, og så, altså hvis jeg skal gøre det meget nemt, så er det sådan, at når man har ADHD, så har man lidt ligesom 10 antenner åbne, mm. øh, hvor andre måske har fem. Og det, der er ved det, det er, at du tager alt ind, alt indtryk ind. Øh, du kan ikke sortere i dem. Det betyder også, at, at, at ja, amen, ja. alt går ind. Lyde, snak, så videre. Du kan, ikke, du kan simpelthen ikke sortere i det. Og det, det betyder så også omvendt, at din hjerne bliver lynhurtigt træt. Fordi den bliver overstimuleret, simpelthen. Mm. Og, og, og det, der så sker, det er, at det, der kan man så reagere på forskellige måder. Enten ved at sidde og nipse, eller begynde at snakke meget, fordi at, at der er lidt uro i hjernen, osv. Mm. Øh, det går også meget ud over søvnen, osv. Øh, og, og så videre, så, videre. så der, det, det er en øh, diagnose, som, øh, hvor man kan virkelig være meget udfordret. Og det vil jeg sige, det er de fleste. Det, der så også er gældende for Øh, mennesker med ADHD, det er, kan man finde ud af at tøjle mange af de ting, jeg lige har sagt, så kan man også få et øh, rigtig godt liv, for der er også ma masser af styrker i det. Mm. Øh, der er en voldsom grad af kreativitet hos folk, der har ADHD. Mm. Fordi man tænker hurtigt, man tænker meget anderledes, alternativt også. Øhm, der er mange, der kan arbejde også og koncentrere sig. Det er sjovt, fordi jeg har også lige sagt, at man ikke kan koncentrere ja. sig. Men til gengæld kan man koncentrere sig om ting, der interesserer en. Sådan et hyperfokus. Ja, lige præcis. Ikke? Ja. Sådan, uh, hyperfokus, hvor man bare sådan zoomer ind. Og så kan man være væk og nørde og nørkle i flere timer, uden man opdager det. Der er bare gået en mega lang tid. Ikke? Mm. Uh, så det, det, det er også noget af det, der hvad hedder det, um, spiller med. Men omvendt, så er det sådan, at selvom man spiller med på det, så skal man også passe på, at man ikke bliver udbrændt. Også, fordi det er også en del af det, uh, der spiller med, når man har ADHD at øh, jeg sagde jo også, at man, har, man har ikke nogen bremse. Så det er det, man, man heller ikke kan konsekvensberegne. Nej, man kan ikke, og det kan man ikke, og så, man mærker heller ikke på samme måde. Så man kan bare arbejde, arbejde, arbejde og give den maksgas i lang tid, og ikke mærke sine grænser, og så brænder man ud. Mm. Det er der rigtig mange, der gør, der har ADHD. Ja. Og så for lige at uh, top det hele, så er vi også overrepræsenteret på en masse dårlige statistikker. Øhm, statistikker på, øh, vi kører mere gal i trafikken, der er flere øh, seksuelt overførte sygdomme, der er uønskede graviditeter. Der, jamen det er fordi, husk, så kan man stå i sted, ja, jeg gør det bare, det ved jeg ikke. Man tager chancen, ikke? Ja, for det også ikke, altså, Impulsen. Præcis, ja. impulsen er virkelig, virkelig noget lort. Øh, og som driller rigtig mange. Det er også derfor, der er meget, øh, altså en anden side af det, er, at vi søger også, vi har for lavt dopamin, så vi søger også dopamin. Ja, du skulle til at spørge dig indtil faktisk, fordi det, ja. det er den der søgen efter noget mere. Hvorfor hele tiden starte noget nyt og ja. sådan noget? Ikke? Vi søger hele tiden det, det der dopaminkick, Og alle de her ting her, jeg snakker om, sådan, det er jo den medicin, kan jeg, øh, hjælpe med. Vi kommer tilbage til medicin. Ikke? Men, men øh, vi søger det der dopaminkick hele tiden. Og det er jo desværre også derfor, at der er øh, en overrepræsentation altså, af mennesker der, hvor du søger det voldsomt. For eksempel ludomani, for eksempel øh, pornoafhængighed, for eksempel. Øh, ja bare sex, for eksempel bench øh, øh, eating disorder, at du ved, bare spis, spis, mm -hmm. altså ikke, jeg sparer ikke? Og jeg tror også personligt, jeg kan ikke finde nogen statistikker på det, men det har jeg set nu, at der er mange i Danmark, der, øh, der selvmedicinerer sig selv, både med øh, cannabis og især alkohol også. Øh, jeg vil ikke lade mærke til, at der er mange, der drikker for meget. Det gør rigtig mange mennesker i Danmark, øh, men mange af dem, øh, det er selvmedicinering. Ja for at holde øh, de her ADHD-symptomer nede. Sådan bare dulme det hele. Ja, lige præcis. Alle er ja, ja. ja. Faktisk ret nysgerrig på det her med, at det er jo både, som du siger, man kan både have en enormt dårlig koncentrationsevne, men man kan faktisk også have en enormt god koncentrationsevne. Ja. Og det her med, at man kan sidde med et projekt og fuldstændig glemme alt om tid og stedet. Mm. Og sådan noget. Øhm, det jeg også hører, det er jo meget sådan, det man også vil karakterisere som at være i et flow-stadie. Øh, og, og det her med at tage alle senser ind og sådan noget. Mm. Hvordan er forholdet mellem ADHD og det her med at leve i nuet, mm. kontra at være langt væk i sine tanker? Mm. Det er et svært spørgsmål, synes jeg. Øh, fordi det, der er ved det er, at vi skal huske, at der er jo grænseflader med alt. Der er grænseflader mellem ADHD og normalitet og psykologi og andre diagnoser og kultur og alt muligt andet. Ikke? Mm. Og tingene går ind over hinanden. Um, og, og så er der lige de 23 gen-varianter også Ordentligt. Uh, Så jeg synes, det er svært uh, Fordi man kan ikke sige det indsygt Altså, jeg har jo selv uh, Prøvet hele mit liv At stræbe efter at leve endnu det, det, det er faktisk noget af det, jeg har prøvet At leve endnu uh, Det opgav jeg faktisk mange år siden For mange år siden Men det sjove er Lige pludselig Så skete det for et par år siden Hvor jeg lige pludselig tog mig selv i At, nu, at leve endnu Jeg tænker vidderligt ikke på Uh, de næste par dage. Det gør jeg ikke. Jeg er lige her. Uh, og så har jeg alle mulige du ved, forklaringer på, hvorfor det kan ske, men det er ikke sådan relevant lige nu fald, mm. med vores snak. Men, men uh, du er inde på en anden ting omkring ADHD, det er tidsfornemmelse, fordi der er rigtig mange, der har en, uh, en, en fuldstændig forringet tidsfornemmelse. Og det er simpelthen, fordi at der er en ubalance i kemien oppe i hjernen. Det er simpelthen det, der, det der handler om. Okay. Men igen, det, er det der er sjovt, der, hvis du lader mærke til det, jeg kom jo lige til tiden i dag, mm. og det gør jeg altid. Jeg kommer lige præcis til tiden, eller måske lige lidt før, men jeg er der til tiden. Øh, husk, det gjorde jeg også, dengang jeg var minister. Øh, det der embedsmænd, de undrede sig over, det jeg sad klart, ved, ikke. og det kom til løbende. Hvad fanden, der var sgu en minister, der kom til tiden. Ikke? Og det er der, hvor, som jeg sagde før, hvor der er en grænseflade mellem psykologi og alt muligt andet, fordi mine forældre, de kom aldrig til tiden det irriterede mig, så jeg har kompenseret for det mm. ved altid at komme til tiden. Så det, man kan sige, at det overruler lidt min ADHD. Ja, er så meget bevidst. Præcis, det. kan du det? Ja. Ja. Så, du ved, så det, der er nogle ting, der bliver udlignet lige pludselig, fordi at vores psykologi trumfer det simpelthen. Ja. Ja. Så, så, og det har jeg lige præcis med tiden. Ja. Og sjovt er også med økonomien. Også, for der er mange med ADHD, der har en virkelig, øh, en, en, øh, en virkelig udfordret økonomi. Man kalder det lidt ADHD-skat. Øh, og det er, at øh, du ikke lige får betalt øh, din ting, eller regninger, og alt muligt andet, og så får du rykker, og du øh, køber ting, eller du, øh, når du selvstændig ikke får smidt regninger afsted. Og jeg skal lige sige, alle de ting, jeg siger, de symptomer, jeg siger, det tænker folk nok, om det kan jeg sagtens genkende. Det er heller ikke det, der giver ADHD. Det summer med alle sammen, der giver ADHD. Ikke? Mm. Så øh, ADHD-skatten, det er også et øh, stort issue for rigtig mange. Det har jeg ikke. Og det har jeg ikke, fordi at vi kom, mine forældre og jeg, vi kom til, til Danmark for ind til dag, fordi mine forældre ville have et bedre liv også, fordi der var nogle økonomiske udfordringer. Så jeg har jo hele min barndom fået at vide, at oh, vi har ikke nogen penge, og oh, det har betydet meget. Ja. Det betyder så omvendt, at jeg gør det omvendt ikke, fordi oh, det er den angst, jeg har fået, ind, er fået på. Ja, ja, Så det trumfer også min ADHD. Hmm. Så på den måde kan man øh, altså ikke sige, at når man så har alle øh, de her ADHD-ting, fordi at der er en psykologi og en kultur og en alt muligt andet, der også spiller ind. Ja. Hvilke, øhm, hvad hedder det, ADHD-symptomer, nu har du snakker lidt om, øh, hvilke nogen, der er, f.eks. altså, hvilke nogen, du trumfer. Ja. Øhm, hvilke symptomer passer til, altså, har du erfaring med? Ja, det er virkelig noget. altså, det er nogle symptomer synes jeg, mm. som jeg ser mig af helvede så. Øhm, Min allerstørste fjende, altså, jeg kalder det selv, sådan, min øh, kryptonit, altså, det, der fucker mit liv op, ikke? Altså, og, Altså, alting har jo, eller de fleste har to, to sider, ikke? Og, så, og det er min impulsivitet. Min impulsivitet er jo, er jo det, der har gjort, at, øh, at jeg ligesom har øh, sagt ja og kommet langt med mange ting, ikke? Jamen, mm. det gør jeg. Altså, vil du skrive en børnebog? Ja, ja, jeg gør også meget. Fuck det. Og så er det, at vi kan hive, faktisk hive det ud også. Altså, og det er sjovt, ja. Øh, men impulsiviteten, den er også tit forbundet med kedsomheden op i hjernen. Husk, for lav lave dokument, der skal ske noget hele tiden. Mm. Og det, der har været mit store problem, det er, at jeg kom til at sige nogle ting og gøre nogle ting, og egentlig ikke vidste, hvorfor, men det har bare været det drive, der har været inden, indenfor. For eksempel, ja, ja, jeg, skal, jeg melder mig ud af Radikale Venstre, og melder mig ind i øhm, Alternativet. Mm. Som sådan en pludselig impuls. Ja, ja og lige så var det. der. Og jeg ved godt, det undskylder ikke noget, det er bare for at forklare, at dem med ADHD, de forstår det. Ja. Det er bare sådan, fuck man. vil du stille op til øh, kommunen? Ja, ja, fatemannet. Ja, det gør man. Og det, så, så, så, så, jeg så. giver jeg dig et sjovt eksempel, faktisk. Mm. Bare for at fortælle, hvordan øh, det fungerer. To-tre år siden, jeg sad derhjemme. Øh, søndag aften, kl. var otte, Og så lige pludselig så tænker jeg bare, at det her, det, kan alle, det sker for alle med et HD. Hvor mm. jeg bare tænkte, fuck man, hvordan har jeg kunnet leve mit liv, uden at være amatørastronom? astronom Altså, jeg, stjerne, jeg skal jo kigge på stjerner, mand. Og det er jo sådan, at så skal jeg jo ikke have en kigger, jeg skal have et teleskop, ikke? Ja, altså, Jeg yeah. yeah, yeah, yeah, yeah. skal gå ind og kigge på, du ved, også nogle videoer på YouTube. Åh, oh, det ser fedt ud, og de står i nattehimlen. Åh, oh, var det sej, det, det er mig. det er ja. Og så går jeg ind på Kikkertland og tjekker Kikkert, og jeg finder selvfølgelig et teleskop, gigantisk et, det koster kassen, og det skal bare have en, mand. Øhm, og så, så ser jeg der tre dages ventetid, leveringstid, mm. og min hjerte, den smelter bare. Og jeg bare fuck, fuck, fuck, hvad gør jeg, det skal man nu? Øhm, og så tænker jeg blå avis. Så går jeg til en blå vis og så finder jeg et sådan en fyr, der bor i og så ringer jeg til ham, og så siger det der teleskop der, man kan ikke komme og tjekke det. Jo, jo, bare kom i morgen. Og så siger kan jeg komme nu? Skal nu? Ja, ja. Æ, og så siger han, okay. Og så inden jeg skulle til at tage afsted, så siger jeg, stop med nu. Og så sætter jeg mig faktisk ned, altså bogstaveligt sådan, fordi jeg sådan, skal lige en bevidsthed? Så ja. sætter jeg mig ned og har mine hænder under min, mit lov. Har du virkelig brug for den kikkert? Ja, og så kører jeg. Og smadrer ud, køber, køber den. Det, husk det to, tre år siden. Den står derhjemme. Hvor mange gange tror du, jeg har brugt den. Måske den aften? Nul gange. Nul gange. Ikke? Og det, ja. det, fordi det, der sker også, det er kedsomheden, men så bliver det erstatet noget andet. Ja. Øh, og så, fordi så interessen forsvinder også. Mm. Og det der, det er virkelig et problem for mange. Blandt andet, så er der mange, der har det i et forhold også. Altså husk, vi, at der er mange, der har brudt forhold. Mm. Øh, vi er svære at være sammen med, Fordi at øh, vores følelser også... Øh, når man har ADHD, så har man den i high arousal også. Der. Ja. Der, oh. um, og det betyder også, at man har et højt grad af kortisol op i hjernen. Mm. Det betyder så også omvendt, der skal ikke særlig meget til, så får du mere kortisol. Det kan være små ting. En, der dytter ja, eller et eller andet. Mm. Så det er derfor, der er rigtig mange med ADHD, der har sindssygt mange problemer med vrede og temperament. Mm. Man tænder af. Æh, Vi er pludselig uh, Ja, og skælder med sin børn ud. Æh, eller man flipper ud i trafikken. Eller med sin kæreste. Mm. Men man falder også hurtigt ned igen. Men det, der så sker, det er, udover at man har gjort den skade med vrede, så sker der det, at man... Nu snakker om ADHD-skat. Nu snakker om ADHD-gæld. Det, der sker, det er, at man kommer også i gæld. Man får en voldsom stor gæld, som sidder inde i en af dårlig sin skyld, og jeg skammer os. Mm. Der er rigtig mange, der går rundt med de her ting her, der har ADHD, fordi man har fucked op. Fordi vi har fukket op. Øhm, og vi ved det godt, men vi kan ikke gøre for det. Og man sidder der, og, eller du ved, hvis man har sagt noget til sine børn, sin børn også. Nu er mit held faktisk lige med det. Mm. Der har min barndom også trumfet det, fordi jeg fik sindssygt meget skæld ud af min far også. Altså virkelig, virkelig meget. Fordi jeg kunne ikke sidde stille dengang, og jeg mm. kom ud til at lave ballade og alt muligt. Så de forstod det jo ikke. De ville jo komme til Danmark for, at jeg kunne blive læge eller sådan noget. Ikke? Ja. Og den tanke, den er slap de hurtigt. Ikke? Altså anden klasse. Og sådan noget. Så jeg er jo gået i den anden grøft. Jeg skælder jo aldrig mine børn ud, og har ikke mm. gjort det. Fordi jeg er bange for sådan den følelse. Ikke? Ja. Men Så jeg, jeg, jeg vender bare vreden ind af sig, og det er jo heller ikke særlig sundt. Men det er bare min point er bare, at der er nogle forskellige ting, der følger med øh, det her med at have ADHD, have et højt kortisolniveau. Ja. Øh, det der også er, jeg var til en, en konference her sidste år, eller for i år, øhm, med nogle forskere, der havde set på, at når man har et så mærkes, føles, føles som voldsommere end andre. Hvorfor det? Fordi vi har et forhøjet øh, kollisionniveau, øh, blandt andet og andre ting også. Ikke? Mm. Det betyder, at når du oplever glæde, så oplever du sådan, pff, du kan virkelig sådan, og der er mange med et det har jeg ikke selv, øh, men der er mange med et når de bliver øh, forelskede og glade for en anden så lovebommer de dem. Mm. Fordi de er så oppe at ringe. Det forsvinder også hurtigt. Mm. Men nedtors følelser og fornemmelser, de virker også stærkere for ja. mennesker med ADHD. Så, så man kan blive helt knyttet, og især kærestesorger også. Ikke? Og det hele livet, der bræser fuldstændig. hele livet, ikke? Det er det, jeg ja. kalder dramaet i ADHD'en. Ja. Og øh, for eksempel, jeg har jo altid, jeg har ikke forstået det, jeg har jo altid hadet at være forelsket. Jeg, det er frygteligt for mig. Og jeg når man er forelsket, så har du faktisk et højere, du får et højere niveau af kortisol i blodet, fordi det, altså du er jo sådan op ja. men husk, jeg har et allerede for højt niveau, så får jeg det der skide lorte forelskelses oven i kortisol. så for mig så bliver det, husk, længere meget kortison en stress mm. tilstand, så jeg får jo stress af det, mm. kan du følge det lidt? Ja. Jeg får stress af at være forelsket, så jeg har sådan lidt, åh oh, ja, hedder det, jeg bare. du har bare endnu flere impulser. Ja, så man, ja, ja. lige præcis, og, og du ved, øh, Ja, men det er jo frygteligt altså. Ja. Det, er virkelig, det er virkelig frygteligt, synes jeg. Øhm, jeg kender det? en, jeg, jeg, jeg coacher også. Ikke? Jeg havde en klient, som, øh, som var en skilsmisse, som begyndte at tage ansigtdepressiv, for ikke at mærke sine følelser? Mm. I, altså på grund af skilsmissen, ikke? Ja. Det, det er ret vildt, ikke? Jo. Der er mange ting, der kan udspringe af det. Præcis. Altså er jo virkelig... Noget drab noget, ikke? Ja. Øhm. Men hvordan så? Fordi... Røntgik øhm, du, du lidt på panden, da jeg sagde, at du blev diagnosticeret som øh, 50-årig? Oh, det er fordi... Altså, du ved, det lød bare voldsomt 50, 50 år. Okay. Og, og, og, og så tænkte jeg. Nå, og Jeg så har ja, ikke rigtigt. Ja, nej, jeg så har rigtigt. Jeg har <laughs> ikke altså. rigtigt. Jeg har forståelsen rigtig. Jeg har ikke sig Jeg du fik rigtig. siden ikke det har helt klart været noget af det bedste for mig. Det må indrømme. Altså, det jeg indrømme. jeg mit liv havde væsentligt nemmere. Mm. Jeg blev enormt ked af det, da jeg fik diagnosen, fordi at, øhm, jeg tænkte på alle de gange, jeg egentlig gerne havde haft vidste, Så jeg havde en forklaring på, hvorfor jeg gjorde, hvad jeg, hvad jeg gjorde. Fordi, lad os tage det der med skift parti eller et eller andet, ikke? Mm. Husk, jeg gjorde det bare uden at vidst, Jeg havde jo ikke en forklaring inde i. Der er ikke nogen konsekvensberegning? Nej, det var sådan, du jeg, altså, du, ja. ja. Og det kan virke sådan latterligt for folk, men det er der altså virkelig ikke. Ja. Øh, og, øh, men jeg skal jo alligevel komme med en forklaring, fordi folk spørger mig. Mm. Så, så skal jeg jo ind og finde et eller andet. Og virkeligheden er, det er jo ikke sandt, men det er jo ikke, fordi jeg vil lyve, men det, så, så jeg har bare brug for at sige et eller andet, og sige, okay, så er det her, jeg står så. Selvom man godt ved, hvilket det er for. Øhm, eller i min barndom, Altså, i klassen, jeg, jeg havde den der uro i kroppen, og den skulle bare ud, altså, og, og hvad hedder det, og derfor så kom jeg altid til at sige noget sjovt, eller gøre et eller andet, øhm, og, og, og hvad hedder det, blev smidt ud, ikke, mm. af klasselokalet, og fordi det altid gik over læreren, eller lærer sagde et eller andet, det ved jeg ikke, bla bla, og øh, det ved, så, så kom i mor, og det der også skete, det var, man også glemt så meget med mange ting, men når man havde det, jeg havde glemt min madpakke, min skoletast, min alt muligt, ikke? Mm. Og så kom hun over med den, og så så hun, at jeg gik rundt udenfor, og så vi jeg skille ud der, og så, når jeg så kom jeg hjem, så vi jeg skille ud med min far, ikke? Der var, okay. Jeg fik skille ud over alt, fordi jeg kunne ikke gøre for det mand. Nej. Og, og sådan var min skolegang også. Altså, øhm, og øh, det eneste sted, jeg dengang i 2., 3., 4., 5. Klasse, ja, 5. klasse, jeg sådan kunne finde lindring og ro, det var sådan set i, øh, i biblioteket ikke? for der var ro. Mm. Så der søgte jeg over helt intuitivt, fordi jeg fik ro, og man må ikke råbe på skrive over. Og jeg tror, at det er en af at jeg blev god til også at skulle børnebær, fordi jeg drømte også væk i tegneserernes verden og alt muligt, og børnene blev ligesom mine venner også. blev det ligesom en, altså en ny virkelighed på en eller anden måde, fordi at, at at den virkelighed, du levede i, var for meget. Ja, ja. Det, det er fuldstændig rigtigt, hvad du siger, fordi det, der også er stor, meget tendens til med børn med ADHD, det er, at der er voldsomt meget øh, altså, der er meget dagdrømmeri også. Ikke? Ja. Øhm, øh, og der, altså, nu har jeg den anden bog, jeg skrev her for et par år siden omkring ADHD, hvor jeg interviewede børn, øh, der slog det mig, at vores barndom stadig i 20, 21 var det, og så i 1979 var stort set den samme. Ikke? Ja. Fordi når man er lille, er det endnu sværere. Der er alle antenner åbne. Du tager alt ind. Du kan ikke styre det. Øh, du Indtrykkende bliver rørt ind, og du får ondt i hovedet. Og det alle de der børn der, de, når de kom hjem i min bog, når interviewede, så, øh, så sagde de, dem, øh, altså, så knækkede de. Fordi at, du ved, de kunne ikke mere. Mm. Og så havde jeg det jo også. Øh, jeg fik jo mega ondt i hovedet, og jeg kunne ikke forstå øh, hvorfor. Og, mm. Men heldigvis jeg havde jeg altid nogle forstående mennesker omkring mig, altså mine lærer og nogle andre, der kunne hjælpe mig også. Ikke? Øhm, men det der sker, og det her det er virkelig noget, hvis der er nogen der lytter, man skal spise og det skal du også, fordi at noget af det, at, når, fordi det her det følger rigtig mange mennesker. Mm. Det der sker det er, at vi ved, når man er barn og har ADHD, så øhm, får man meget mere skellet ud. Altså øh, det er noget med 10.000 gange mere end andre børn. Det sætter så. Det sætter så. For det første, så sætter det sig som øh, blå mærker på kroppen. Men det, der også sker, det er, at rygsækken, rygsækken bliver fyldt op af sten. Øh, og det, der også sker, det er, at øh, hvis du tager børn... Nu har jeg fire børn, ikke? Og den yngste er 6 år. Jeg var over afløbet hen for et par uger siden i børnehaverklasse. Og det, jeg sad bare og kiggede på, hvordan alle de der små piger der sådan prøver at indøve sig hos hinanden og gør sig rigtige, ikke? Mm. Altså, lige pludselig er hun ikke det for, fordi hun var en del af flokken. Ja. Alle børn vil være en del af flokken. Bestemt. Det vil, menneske, eller det vil børn med ADHD også. Øhm, men de kan blive for meget, fordi du ved, de bliver meget impulsive og sådan noget. Mm. Andre børn synes, det er interessante, men man kan også blive for meget. Det, der så sker, det er rigtig mange børn, når man er sådan en del af, øh, man bliver sådan udstødt, eller man ikke føler sig rigtig, fordi alle med ADHD føler sig faktisk forkerte. Mm så begynder man at please Det går ud over ens selvværd. Og man begynder at please rigtig meget. Men det der med at plise bliver en del af ens selvforståelse og ens identitet også. Man mm -hmm. pliser op gennem skolen, gymnasiet, universitetet, hvad fanden man gør, når man får en kæreste. Man bliver sådan en pliser, fordi yeah. at man ved, at man ikke er, man er ikke rigtig. Man har også lavet selvværd, fordi det er blevet fjernet fra en. Nu kommer vi på en det. Det, der bare sker, det er, så på et eller andet tidspunkt i livet, sådan når man er 30, 40. Det er forskelligt. Jeg ser det meget, når jeg coacher folk. Ikke? Mm. Det er, så får man også en voldsom krise, fordi at man kommer så langt væk fra sine egen indre værdier. Yeah. Og det, det, altså det der er der min pointe. Ikke? Og lige pludselig finder man ud af, hvem er jeg egentlig? Eller spørger sig selv. Ikke? Øh, man er altså, du ved, Hvad kan jeg egentlig lide? Og der, hvor det faktisk sker for rigtig mange, det er, når de får en diagnose op i alderen, og... Øh, tager medicin, fordi medicinen gør, at du faktisk får overskud til at få nedtur. Fordi alle de kompensationsstrategier, du har haft, dem ved jeg, du behøver du ikke at holde væk mere. Nu har du overskud, og så kommer den der nedtur der. Ikke? Ja. Den der tomhed. Kan du følge mig? Altså? Ja, ja. Så skal man kigge sig i spejlet for første gang. Ja, det er lige præcis. Det er fuldstændig rigtigt. Og man ser, at man ikke rigtig ved, hvem der kigger tilbage. Det er så godt sagt, synes ja. jeg. Det skal jeg lige huske. Det vil jeg selv bruge ja. også. Det er, er skide godt sagt, det der. Hvem ja. kigger tilbage. Det er, jeg er rigtig godt, at du siger det. Det er fuldstændig... Ja, det øhm, Det er rigtigt. Hvad, hvad, hvad fik dig til at være... Fordi det er igen 50 år, så der, du får diagnosen. Ja. Hvad, hvad får dig til at være sådan, okay, jeg skal lige have tjekket det her? Jamen, det var helt klart, at... Øhm, altså, når du så ud fra ind hos mig, lidt ligesom du læste mit CV op, så så du bare, Der var en mand, der har lavet, skrevet bøger, ikke? 29 bøger nu. Derudaf. Ja, ja. ja og jeg har været minister, jeg var været statsrevisor, jeg har, du ved, foredrag, og jeg har holdt foredrag, jeg har optrædet i medierne, og du ved, masser af børn, du ved, ikke? og ægteskaber og alt muligt andet. Altså, det, ser jo, det ligner jo fandme et eventyr, hvilket det også var. men din roman i sig selv. Ja, ja helt sikkert, men, men virkeligheden har bare været en anden, eller virkeligheden har også været en anden, fordi når jeg så kom hjem, lidt som ligesom børnene i bøgerne, der jeg har interviewet, så knækkede jeg jo, jeg kunne jo ikke mere. Mm. Og jeg var, der er to ting, der ligesom gør, at man skal få hjælp, fordi der er mange, der har sådan små ADHD og et muligt andet, og jeg spørger dem altid, hvis de her to ting er til stede, så skal du få hjælp, så skal du bivere udredt, eller tage medicin, eller et eller andet, hvad, hvad man nu vil, det gør et eller andet, ikke? Det er, hvis du har forpintheden, og en funktionsnedsættelse. Det er mm -hmm. de to ting, du skal kigge på. Jeg havde helt klart en forpinthed. Den så i andre bare ikke. Øh, det var, jeg var altid sådan lidt, du ved, jeg havde, det der følger med, øh, du ved, altid spændinger i kroppen, altid sådan lidt smadret, altid, brændt ud og måtte bare ligge på sofaen, og overgød ikke noget. Øh, I mit liv kunne jeg også se, at jeg var, jeg var meget modtagelig for stress. en mm. kodord, når man har ADHD. Det er stressreduktion. skal bare væk med stress. Mm koalition, ja. øh, Jeg havde ramlet ind i nogle depressioner også, og så videre, så du ved, mit liv var virkelig tungt, men jeg holdte det bare skjult og smilede. Du har også sat dig, nu, nu med dine din bøger, øh, har jeg jo så fundet ud af, at du sætter dig i din camper og skriver, ja. øh, hvor der er, du kan måske ud til vandet og mm. hvor der er ro og så videre, mm. men i dine andre projekter i livet, kan man sige, arbejdsopgave der har du virkelig også placeret dig, ja. hvor der har været meget opmærksomhed og ja. meget forvirring og meget... Altså... Ja, og det har virkelig været noget lort. Ja. Øhm, virkelig være noget lort, fordi jeg har ikke været i stand til at passe på mig selv. Mm. Øh, jeg har været udsat for så meget stress, og jeg slidt mig selv ned. Øh, det har jeg. Ja. Og, og i øvrigt, så, så mennesker med ADHD lever også kortere. Øh, desværre. Både på grund af det, der, jeg sagde, men du ved, vi tager flere chancer at køre mere galt, og der er en masse drukke, og druk og osv., osv., men det, der er også ulykkeligt, det er, at vi slider også mere på vores system. Hjertekar, højere puls, højre slitage, mm. slitage, slitage Det er sådan vedvarende ja. stress, ja. Ja. ja, og det, det skal man virkelig tage alvorligt, og det har jeg også gjort og altså, lagt mit liv om. Det er faktisk også derfor, jeg blandt andet har lagt mit liv om, fordi at, jeg havde sådan lidt, fuck man, det, det går ikke det her. Ikke? Mm. Øh, og det er også derfor, jeg har min camper, altså sådan en gammel Kalifornien folkevogn fra 97 hvor jeg har omdannet det til et kontor. Det er, hvad man kalder... Det ved, nu har jeg smidt nogle ord på bordet. Ikke? Altså det er er stressreduktion og du ved, alt muligt andet. Men det her det er mestringsstrategier. Fordi mm. ligningen handler om ADHD-ligningen, at du skal blandt andet have styr på stressreduktionen, øh, medicinen, hvis man tager det, og så sidst, men ikke mindst, øh, skabe nogle mestringsstrategier. Det er sådan noget med at luftmanden aftaler, afhængig af hvem man er. Ikke? Mm. Øh, så man ikke kommer ud i stressen. Åh, jeg så skynd mig at nå øh, at komme ind i det her program. Ikke? Ja. Altså... Og for mig så, fordi jeg bliver forstyrret, og det gør de fleste med ADHD, siger bare, at hvis man har ADHD og sidder i et åbent kontorlandskab, altså det er det værste, man kan gå for sig selv. Uh, uh, ja. Ja. Um, skal man sådan nogle skyklapper på? og høre telefoner, Er helt lortet. Ja. Ja. Uh, så skal man, uh, så skal man, uh, uh, nej, undskyld, men så, uh, min camper der, uh, den mestringsstrategi der, det er, at um, der sidder jeg derude og er ligesom lukket af, Altså, der er ikke noget, der forstyrrer mig. Jeg kan ikke lave overspringshandlinger. Nu havde jeg en professor for et par år siden, der ligesom i kreativitet der også lavede sådan noget, et eller andet med mig. Ikke? Øhm, og øh, et program med mig. Og hun, øh, altså, det, hun også kom frem til, det er, at på grund af min ADHD, og på grund af camper og andre ting, så kan jeg bringe mig selv i en tilstand af kreativitet. Mm. Og det er det, jeg gør. Det der, det der flow-stage, Præcis. Ja. Og det er fedt. Jeg vil også gerne spørge dig ind til dine mestringsværdier i hverdagen, fordi det er jo ligesom det her med, at hvis man tager en, en yoga-time og føler sig totalt sind, det betyder ikke, at ja. det virker, når man er gået ud døren. <laughs> Nej, det er du fuldstændig ret. <laughs> øhm, så hvad er dine mestringsværdier eller mestringsstrategier i hverdagen? Fordi du fortalte os før, at du gør det 3 det tre år siden, det her scenarie med, øhm, med øhm, øh, søren hedder, kigger den? Ja. Øhm, at du lige sætter dig ned, ja. lige prøver at trække vejret. Og så mm. løber du ud af døren alligevel. Mm. Hvad, ja, hvad gør du i hverdagen? Jamen altså, det der med de der ting der, det kan godt gå galt en gang imellem, men der er væsentligt færre af dem, ikke? Øhm, Det er det ene. Det andet, det er, at... Øh, jamen, altså min hverdag er sgu rimelig struktur øh, struktureret, og det er ret fedt. Altså for mm. eksempel... Altså lige efter sommerferien, der fik jeg sindssygt travlt med at coache. Fordi jeg havde så vildt mange klienter, og i min podcast, ikke? Og så, mm. og så tog, jeg følte jeg mig også nødsaget til, forpligtet til at tage folk øh, og hjælpe dem også, og sådan noget, ikke? Og, ja, fordi jeg tænker også, er det ikke bare sådan hård, så laver lige cap på, hvor mange klienter, der kan komme ind, eller... Jamen, det, det bare gjorde jeg ikke der fordi det bare væltede ind, ja. ikke? Men så følger jeg mig... Og der kunne jeg mærke, der var jeg på vej hen mod lige præcis stressen mm. og kortisonen og alt muligt, og der var sådan... Okay. Øh, endnu et øh, nyt øh, ny ting i livet, okay? Jeg til torsdag og fredag mellem det og der, mm -hmm. og... Øh, det er noget så til gengældig fedt, og det her det er super fedt. Det er nogle gange søndagen, men mandag og tirsdag, ingen aftaler. Altså som ingen aftaler. Der sidder min camper ude i øh, et eller andet sted, mest ude ved ræffen. Mm. Starter altid, øh, begynder at øh, så stå klokken kl. 5 eller sådan noget, ud, og så venter bader, og så, så er jeg bare klar. Min hjerne er super skarp. Ikke? Også fordi jeg begynder at skrive mere nu, både til ekstrabladet og nyhedsbrev og alt muligt. Jeg elsker det bare. ikke. Ja. Øh, og så begynder at skrive digte. Helt omkring min den her, det her de ting, vi har snakket om. Ja. Øh, det, der er lidt renselse over det, mm. faktisk, kan mærke. mærke. Øhm, virkelig, virkelig. I har øh. tømt hoved eller hvad er det, der er rensende? Ja, lige? Det er sådan, jeg tror mere, det er psykisk, psykologisk også, fordi det, det, det er jo en, enorm, altså, det er en kæmpe sorg, alle de ting, jeg har. har altså, det er det altså bare. Altså, det, det er en sorg for mig, at meget af, mit liv, meget af mit liv har været så forpint. Ikke? Altså, og det der med at kunne fortælle det i dækform, øh, og ligesom... Øh, det er en helt anden måde at skrive det på, fordi øhm, der kunne jeg fortælle om første gang, jeg var til lægen omkring det. Ikke? Første gang lægen hen, henviste mig til en psykiater mm. i starten af 20'erne, eller 19'erne, eller sådan noget var jeg. Første gang, jeg blev, eller ikke første gang, det er den eneste gang, jeg blev henvist ud til øh, ungdomspsykiatriske afdeling ude på Bispebjerg Hospital, ikke? Sådan mm. gruppeterapi. Jeg har jo aldrig rigtig beskrevet det, men det er der jo stadig. Så på en side, så digtet kan jo gøre, at, altså er jo fantastisk, du kommer helt ind under huden, men samtidig, fordi du finder andre ord, så er der en distance til det også. Ikke? Mm, det bliver mere filmisk, eller ja, det, man, det kan, virkelig... man kan faktisk gøre til et smukt øjeblik. Ja. Mm. Nu skal jeg lige her ind til at hjælpe mig med, at altså, det har en kvalitet. Nu er der, jeg har jeg fået nogen til at læse, de synes, det er enormt fedt. Øhm, og så vil jeg gerne udgive det også, mm. fordi at jeg tror at det virkelig, det vil kunne hjælpe mange unge mennesker. Ja. Øhm, fordi at, der er virkelig mange, der har ondt i livet. Hvordan hvis jeg må spørge ind til den episode, du lige nævnte der. Med Bispebjerg. Ja. Æm, fordi hvis du, hvis du kommer derhen på det tidspunkt, øh, på, hvad hedder det, unge... Ungdomspsykiatrisk ungdoms afdeling. afdeling. K-12 eller K-13 eller 30 Hvad skete der så der? Jamen det var... Du, du huske, en af de ting, jeg er enormt ked af, det er, at alle de gange, jeg har brændt sammen, eller kommet til lægen og alt muligt, hvor I ikke har vidst det. Hmm. Også da var minister. Æm, det vil jeg også skrive om, ikke? der er der aldrig nogen, der har kunnet sige til mig, hvad der var galt. Aldrig nogensinde. Mm -hmm. Og det kunne de jo heller ikke der. Øhm, jeg mener, undskyld mig, det var også... Det var i 80'erne, ikke? Ja. Og der kan jeg huske, jeg var i sådan en noget gruppeterapi med andre unge, og vi sad bare der og fucked op alle sammen, og jeg sad bare og tænkte, jeg er ligesom ja, fuck ja. Altså, mm -hmm. Nå, man er nødt til at skabe en distance, mm -hmm. jeg stoppede også der, men jeg stoppede faktisk efter, at der var en af de der overlæger i Hvid Kilde, der kiggede på mig og sagde, men du, du er nok altid nødsaget til at bestræbe dig på, at du skal have det sådan her resten af dit liv. Og jeg kan bare huske, igen, jeg var lige i starten af livet, ikke? altså, mm -hmm. øhm, Og så altså, det væltede mig bare, ikke? Altså, ja. det gjorde det. Så det er alle de ting der, der ligesom er enormt fedt at skrive om, også, ikke? Altså, jeg tror bare, igen, jeg er også meget ærlig omkring, Ja, det har haft nogle konsekvenser, men det har også haft nogle fordele, også, ikke? Ellers har jeg ikke opnået alle de ting. Ja, hvornår er første gang, at du, øh, om, det er, om det er før din diagnose eller efter, altså finder ud af, åh, oh, jeg kan også bruge det her til en styrke? Jamen, det har jeg jo fundet ud af, uden jeg vidste, det var LHD. Ja. Altså, jeg, fordi der har jeg jo ikke kunne forstå, at jeg kunne hive en børnebog ud af røven øh, af god kvalitet, som bliver filmatiseret og at fået alle de børnebogspriser, man kan få. Ikke? Mm. Så har jeg altid tænkt, okay, jeg er bare heldig. Jeg skal lige sige, der er meget imposter-syndrom forbundet med ADHD. Der er så mange, der har det, fordi vi har alle de der sten i rygsækken, ikke? Mm. og fået vide, at vi ikke virker, at du er til skidt. Der er også meget høj begævelse, øh, forbundet med det. Ja. Virkelig, virkelig høj begævelse. Nå. Ja, det er der, hvor andre kan være sådan, hvordan fanden gjorde du det? Hvordan fanden gjorde du det? Og så hurtigt. Ja. Mm. Øh, jeg har et program snart omkring menser også. Der er mange mennesker, der har ADHD. Nå. Øhm, så jeg har jo bare gjort de der ting der, men jeg har ikke tænkt over det. Mm. Øhm. Så det har været det, og, så har, og jeg har jo ikke kun lavet én børnebogserie. jeg har også lavet andre, de er jo også blevet gode, altså, og, så, så du ved, ja, det er jo bare sket, ikke, altså, jeg har altså, fordi, du sku, jeg har også den rygsæk, ja. og det der er, og det, altså, du ved, alle de her nedslag her, det er noget, jeg, jeg fortæller generelt, det kan godt være, jeg fortæller ud fra jeg, men det er faktisk noget, stort set alle har med LHD, ja. Det, som stort set alle os har med ADHD, det er jo det der med, at man starter forfra hver dag, som hver dag med, man skal overbevise både sig selv og omverdenen om, at man dur til noget. At man virker. Mm -hmm. altså, og det, med alle de ting, jeg har fortalt dig, ikke? Så, så håber jeg også, det giver lidt mere mening også for folk også, at når man har den her diagnose, at, altså, så skal livet... Livet er altså tungt. Mm. Og, og også i forhold også. Fordi hvor den ene har LHD, jeg kan love dig for, det, det er altså bare en, en, en, en, en udfordring for forholdet, ikke? Altså, især også for den anden. Mm. Fordi, at man, ja, fordi man, man har så mange ting, der styrer en, uden man nogle gange ved det også. Ikke? Og jeg er helt derude nu, hvor jeg også er begyndt at sige, at det at, det at have ADHD, det er faktisk en risikofaktor. Du kan tage over på Vesterfængsel, der er 34 procent, der har ADHD der ifølge en, der hedder Susanne Mor, der er forsker. Uh, den der bandekonflikt, der var i Rinkeby i Sverige. Du ved ikke, der yeah. har været for nogle år siden, hvor der var. Jeg tror nok 14-16, der, 14 der blev slået ihjel. Der var mange af de involverede, der er af okay. Fordi du ved, enten så rører du det her, hvor du får brugt det, eller også rører du i den anden grøft. Mm. Jeg kunne også røre i den anden grøft. Mm. Det er sagtens, sagtens. Det er der, okay. hvor igen psykologien trumfer mit liv, fordi den eneste grund til, at jeg ikke bare gav den så altså lavet ballader, og måske var lidt småkriminelt, eller fandt det nu kunne være, mm. det var, at øh, jeg var pæs bange for, at min far har forskellet ud, ikke? Mm. så jeg holdt mig i skindet. Ja. Altså, Så man kan sige, igen, det er overstrøm for det. Grænse. Der var en grænse. ja. Ikke? ja. Jo. Hvornår er første gang, du, øhm, om det er bare et kort øjeblik, men nu snakker meget om det her med de tunge sten i bagagen. Hvornår føler du dig god nok for første gang? Det er faktisk øh, her for nylig. Mm -hmm. øhm, fordi at nu, ifølge min podcast og et muligt andet, ikke ifølge dem, men i dem, mm. der har jeg, jeg blev udredt en del gange. Ja, fire gange her. Ja, men det er ja. for at, ligesom, at vise folk, du ved ikke. Og så, nej, det er, okay. Første gang, det var, øhm, fordi at, øh, ja, jeg troede, jeg havde det, ikke? Og det havde jeg også. Ja, og det havde jeg også. Nej, jeg, ja, og så skrev jeg en bog om det, og så blev jeg faktisk uregt i bogen øh, uh -huh. af psykiateren, så beskrev vi det. Så afleverede jeg manus, og så tænkte jeg, ej, kan jeg vide, om jeg har det? Hvad hvis jeg bare tager røven på folk, du ved, det er det imposter-syndrom? Mm. Fuck, mand. Og så jo, ringer jeg, ja, ja, ja, har et bilde, så fik jeg fat i en privatpraktiserende og betalte kassen for det igen. Og hun var sådan, mm, du har det. Øh, det var tredje gang, og fjerde gang, det var her for et par måneder siden. Øh, i podcasten ja. Ja. og du ved og hver gang har de sagt, jamen du har også den der højbegævelse og jeg er bare sådan mm, right øh, men lige efter den sidste gang, og så også da jeg lavede det der program med de der LHD typer der der var jeg også ind og lavede de der mensatest der, og det var altså, overraskende for mig, det der var mit problem, det er at kede mig ja. fordi det kom nu ikke ja. øh, så nu er jeg begyndt at tro på det ja så det er desværre også meget sent i mit liv, hvor jeg sådan er begyndt at tro på det. Fordi jeg embracer det nu, ja. end jeg har gjort. Men det jo ikke betyder, at altså, træerne vokser ind i himlen. Men. Nej, nej. Altså. Men det var også, igen, det var også en lang proces. Altså, ja, det må man, siger, siger. man Hvordan arbejder du med det, hvis du gerne vil... Altså, også, ligesom, vil jeg har også hørt dig sige før, altså, som, som jo er en, en god saying, det her med, hvad man fokuserer på, det vokser. Det er det. Hvordan fokuserer du på den del af dig selv, hvor du føler dig god nok? Jamen, jeg tror, at det... Er altså, ja, men så kommer der også nogle andre ting ind, og det er meget fedt at kunne sige det, fordi hele livet er ikke ADHD. Øh, og det er simpelthen fordi, at du nævnte det lige kort, jeg har lige udgiven en bog her for nogle måneder siden, øh, omkring øh, mænd i overgang midt i livet. Ikke? Øh, og der er sådan, sker nogle fysiologiske ting i øvrigt, også, som påvirker ADHD, skal jeg lige hen og sige. Øh, der er en, ja, hormoner påvirker... Mm. Især kvinder, når de får menstruation Og alle de der ting, der går i overgangsalderen mm. Nå, men der er også en. Jeg har også sindet med i den bog Altså hvad fanden er der sker der er en jungiansk psykoanalytiker med mm. Og hun taler meget om det der begreb Som Jung også taler om ikke livs vendepunkt ikke, mm. Som er en modstykke til panik i livet ikke, Eller øh, panikaller. Og det handler meget om det der med At mænd i den vestlige verden Vi, vi har ikke nogen overgang Altså nogle ritter, vi kan træde ind i, og så sige, nu er det her, vi står i den sidste del af vores liv, eller i mm. the middle age, eller hvad man nu vil kalde det. Ikke? Og det har virkelig inspireret mig til at gå ind og tage en rolle. Yeah. Fuldstændig som du siger, det fodrer jeg. Det, det kan jeg virkelig mærke, og det er faktisk det, der har forandret min identitet i langt højere grad. Mm. Hvor jeg sådan sidder her nu og prøver at øges ud af de erfaringer, jeg har. Den vidstom, man får igennem livet, sådan er det jo. Altså Øh, alle de uddannelser, jeg har taget og, og hjælpe folk osv. Og, og, og det kan jeg mærke, det har jeg det virkelig vel godt i, og det er der, jeg føler det. Mm. Altså. Er det det projekt, der har, der har bragt dig mest glæde, kan man sige? Øh, bogen der? ja Helt klart. Ja. Altså, det er uden tvivl den bedste bog, jeg nogensinde har skrevet for det første, øh, fordi jeg gjorde mig så meget umage med den. Øh, det er også den, der har taget længst tid, og øh, det er også den, der har betydet mest, altså, for den har forandret med liv. I forhold til din coaching, yeah. øh, som jo også indeholder nogle af dine mestringsstrategier, yeah. øh, formoder jeg. Yeah. Hvad, øh, hvad sker der, når der kommer nu altså en med det hud ind til dig? Mm. Hvordan hjælper du så øh, personen med at, at finde frem til deres potentiale? Fordi du skriver på den hjemmeside, mm. jeg hjælper dig med at fjerne mentale barrierer mm -hmm. og i stedet søge motivationen til at indfri dit mm. sande potentiale. Mm -hmm. Jamen, det er, altså det, det er jo forskelligt fra person til person. Det er virkelig, virkelig forskelligt. Ikke? Øh, der er nogen, der ikke har brug for det. De har brug for noget helt andet. Altså, de har brug for at blive gjort omkring de her ting her, altså omkring ADHD'en. Der er andre, der øh, ligner mig meget, der har brug for at få fjerne de der barriere der. Øh, jeg tror bare, at det, der er det allervigtigste, for uanset, hvem det er, det er den genkendelse, som de får vi at der sidder en anden også, der har det. Det er det ene. Det andet, det er, at jeg har virkelig fået oparbejdet en gigantisk viden også om ADHD. Mm. Og det, der er vigtigt, det, det er, når man får en diagnose i Danmark, så har du x antal minutter hos psykiateren, og så er det videre. Og der snakker du mest medicin. Øh, og så ses du i om fire måneder, og om seks måneder, og, og så videre, så videre Og hele ens liv føler, ja. man lige er blevet forandret. Ja. Ja. Så du har faktisk ikke særlig mange at spille bold, der det er jo derfor, jeg skrev min første bog. Mm. Det er jo simpelthen fordi, at jeg har søgt viden omkring de her ting her, jeg sidder og fortæller nu. Ja. Det er den, jeg har oparbejdet nu, og, og hjælper øh, mennesker med. Øhm, så det kan være alt. altså Lige i dag, der har jeg talt med en. Øhm, hun, øh, hun har lige præcis det der med, at øh, det er derfor, jeg måske også tog det, øh, at tænke på det, da du sagde det med spejlet. Og hvis hun mm. kigger ind i spejlet. og kan ikke genkende den, der kigger tilbage. Mm. Fordi hun har været igennem alt det her. Ikke? Medicinen er begyndt at virke. Hun er, øh, altså hun er bare farvet vild. Øhm, det er én ting. Øh, I går havde jeg en, han kom for helt med. Bornholm mm. øhm, Og øh, det han havde brug for. Altså, det er jo, noget af det, der er min kæmpe barriere, det er jo, nogle gange så kan jeg lynhurtigt fornemme at se, at der er at dem, er der rigtig mange af, der ikke er ordentligt medicineret. De tager medicin, mm. men de er så ikke ordentligt medicineret, fordi det er ikke nok, Nej, det er ikke nok. Og det er der, mange, der, man er, der er mange, der ikke er dækket, faktisk. Og der er især mange med ADHD, der ikke er dækket om aftenen. Mm. Det er vildt mærkeligt. Nå, men øhm, hvor, øh, fordi der var nogle ting, der var kommet fra, men så bliver han bare ved og ved og ved med at gøre mange andre ting, som er sådan meget typiske, som medicinen skulle hjælpe ganske lidt på, bare, ikke? Sådan. Ja. Øh, og der var det sådan den der gørelse omkring, og rådgivning omkring, om hvad skulle du gå hjem og gøre, og hvad skulle du hjem og sige til dine psykiater, og så videre, og så videre. Ja. Fordi du skal huske, det er jo ikke alle psykiater, der ved særlig meget om ADHD heller. Mm. De skulle vide noget om alle, øhm, hvad hedder der? Øh, diagnoser. Ja, diagnoser og ja. psykiatriske udfordringer, og så videre, ja. ikke? Hvad så med hende med, der står på en kan man sige? Mm. Hvad, øh, hvordan hjælper du hende og andre i, i samme situation som hende med, at nedbryde de her mentale barriere? Jo, men det er jo, øh, det er jo nogle gange... Altså, hun var kommet ind... Vi har, været, vi har arbejdet sammen nogle gange, ikke? Mm. Hun var kommet ind... Hvor hun sådan, det er jo virkelig en proces, ikke? Det er virkelig fedt at følge. Hvor hun sagde, jeg, jeg føler mig et tomrum i øjeblikket. Jeg er sådan, åh, oh, det er og alt muligt. Men igen, du sagde selv det der med, hvad man ud ikke? Mm. For det første havde, var hun meget negativ lavet omkring alle de ting der. Og vi har det sådan som mennesker, at vi har også en tendens til at flygte fra de der svære følelser. Mm. Hvor jeg også sagde til på lige hør, prøv at en gang. Det er tomrum der, det er jo det, vi har arbejdet hen mod. Vi har jo faktisk fjernet mange af de der ting. Hvem er jeg, du prøvede at, prøvet mm. at du ved, være en anden, og alle de ting. Lige pludselig så står du et sted, hvor taglen, du har faktisk fået tavlen vasket ren. Mm. Det er det, du mærker. Hvad i det? Du kan genopfinde dig selv. Præcis. Mm. Prøv at tænke på, hvor fedt det er. Det kan også godt være, at når du gør det, at du lander fuldstændig samme sted som før. Men hvad det den her gang, så åbner du det faktisk. Ja, så har du valgt det. Præcis. Så du ved, tomrummet er enormt vigtigt. Og det er faktisk et af mine mantraer, og det er derfor, jeg har fået af den her her. Det er at gå... At det er sådan en tyk, der går ind imod... Altså, i stedet for at for fra følelser, så går ind i dem i stedet for. Fordi vores følelser... Det siger altid det eller andet. Ja, en tyr, der løber ind i stormen, ikke? Ja. Yes. Jeg, har, jeg havde det sådan, jeg oplevede det for nogle år siden, ikke? Og så jeg vågnede op med sådan en ensomhedsfølelse hver morgen. Og den, hvad hører um, den ville bare ved, man, med at være der. Og jeg så sådan, åh, jeg skal bare væk fra det. Og, sådan, og så forsvandt fættet den lidt ud, jo mere jeg blev vågnet efter 5-10 minutter. Men jeg var bare mærke den der, det var enerverende at vågne op med den. Indtil en dag jeg tænkte jeg, ej fuck, nu, nu går ind i den. Fordi hvad er det, den siger til mig? Det er jo en stemme jo. Mm. Og så gik jeg ind i den og fuld den, og virkelig sådan aktivt. Og lige pludselig så var jeg i vores køkken, dengang jeg var lille, 10-11 år, 12 hvordan, år. Så sidder du og mediterer, eller hvordan går du ind i den? Ja, altså, jamen, okay. så, ja. så gik jeg ind i den, altså lige efter at jeg vågnede, ikke? Mm. gik jeg ind i den, jeg fulgte den. Og lige pludselig sad jeg den, og min mor lavede morgenmad, og, du mm. og vi havde en masse børn på besøg. Og lige pludselig så kunne jeg bare mærke, fuck mand, altså jeg savner min mor, og jeg havde heller ikke sørget over det, efter hun var død. Fordi jeg har bare banket af sted hurtigt. Ikke? Og det var den der. Og det var jeg nødt til at forholde mig til. Jo. Ja. Og da jeg gjorde det, så forsvandt det også. Så du ved, det er bare for at minde mig selv om. Fordi vi helt instinktivt virkelig øh, flygter ikke, fra mm. den, Fordi det gør ondt. Jeg havde, øh, jeg havde forløb med en terapeut på et tidspunkt. Og jeg med... Øh, jeg kontaktede ham af helt anden årsager, Men øh, hvad hedder det, jeg døde med en spisebestyrelse. Mm. Og øh, det var så... Øh, du ved, vi skal ligesom nogle lag, nogle lag af og så kommer mm, vi ned mm. til, til det her med, med mad og kroppe og sådan noget som er meget dybt. Øhm, men hvor at jeg også, jeg var sådan jeg er så bange for at gå ind i det. Altså mm. jeg tør ikke. Hvor hun også var sådan lagge. Det kommer til at forfølge dig resten af livet, hvis du ikke går ind i det. Præcis. Det. Altså så det, du kan gøre det nu eller senere i livet, ja. men du bliver nødt til at gøre det. Ja. Og så er sådan okay. Ja. Så gør jeg det. Fedt. Ja. Og det er lige altså, hvor er du heldig, ikke? Mm. Du gjorde det, da du var så ung. Ja, ja bestemt. Meget heldig. Det er virkelig uh, taknemmelig for. Det er godt, og at... det er også det der med at vende, som du netop også gør med øh, hvad hedder, dine klienter her. Altså det der med, at der er det her tomrum. Mm. Det gør, at det føles mørkt, mm. men vende til noget positivt. Ja, men også, det er jo sådan, hun ser på det. Ja. Og jeg skal væk fra det. Jeg, jeg, åh, jeg er tom nu. Ja, men det er jo det, vi har arbejdet på. Ja. Det er lige præcis tomrummet, ikke? Ja, det er så smukt. Du har nævnt flere gange det her med, at du har omlagt dit liv. Ja. Hvad er, hvad er en af de største forskelle på <laughs> øh, før og efter? Jamen, det er helt klart øh, måden jeg lever på og hvad er det der, hvad jeg navigerer efter. Altså før der navigerede jeg helt klart efter mit ego og mit øh, min hang til bekræftigelse. Mm. altså helt vildt meget. Hvad betyder ego for dig? det er lige præcis det der, det er grådighed, det er bekræftelse, mm. det er at søge de der ydede ting der. Ja. Det er godt spørgsmålet, jeg kan godt lide det. Hvis man bare snakker. Øhm, øh, hvor jeg øh, navigerer meget mere efter for det første mit hjerte, og sådan, hvad, hvad jeg har lyst til. Jeg, mm. jeg skal have lyst til det. Altså da du skrev, så var jeg sådan, okay, jeg skal lige tjekke. Nej, men, <laughs> nej, nej, altså, altså, for det er så, så vil jeg sidde her og være nedtur mm. og ikke være til stede, husk det. Mm. Det er det, vi startede med. Um, det er det ene. Og det andet er også, at jeg har prøvet at tjene psykopat mange penge, og, og også prøvet at tjene mindre psykopat mange penge. Men det, jeg fandt ud af, det var, at jeg var lige lykkelig og ulykkelig begge steder. Mm. Men hvorfor fanden skal jeg så bruge så meget tid på at lave alt muligt lort, jeg ikke gider, hvor jeg kan være sammen med mine børn og alt muligt? Ikke? Mm. Og det var jeg hellere. Yeah. Og det, så det er det, jeg bruger tid på. Jeg bruger virkelig tid på min nærmeste, og jeg har virkelig også tømt meget ud i min omgangskreds. Jeg har masser af tid, hvor jeg ikke bruger den til noget som helst. Altså... Og det er fedt. Ja. Så ligesom det, det er jo et fokusskifte, værdiskifte. Ja, det må man sige. Virkelig, virkelig. Ja. Og det er enormt dejligt. Og det, jeg tror, det er, der, det er det, der har gjort, at jeg virkelig lever i nuet på en helt anden måde. Men det, nu stræber jeg ikke efter det, nu sker det bare. Ikke? Mm. Hvordan det fik man til at... Der er to spørgsmål. Det første, når du har lært at navigere efter dit hjerte mm. eller din lyst, mm. hvordan adskiller du det fra impuls? <laughs> ja, men det, som jeg sagde tidligere, det kan stadig gå galt. Mm. Øhm, men det er mest sådan så noget her, hvor, ja, hvor jeg kommer til at sige ja til et eller andet, men, det er ikke, men konsekvenserne er ikke så store mere. Mm. Så måske er det derfor, jeg lader det sådan lidt være sådan, men... Der går længere og længere tid imellem det. Mm. Altså, jeg mærker virkelig efter, sådan, om, hvad jeg har lyst til jeg ikke lyst til. Altså, der er nogen, der lige spurgte mig her, om jeg vil skrive en ny børnebog. De skal lave et andet. Og Så lader det lige ligge, og jeg kan også mærke, hvis jeg ikke helt automatisk kommer hen til det igen, åh, oh, og har den der lyst, og, så, så skal det ikke være. Men selvom jeg så har den der åh, oh, den lyst, så lader det stadig være. Mm. Fordi forsvinder den, eller forsvinder den ikke? Yes. Øhm, og det er derfor så nogle gange, så er tag lang tid at svare. Ja, <laughs> fordi, jeg... Men det er et godt rød. Lige lader det lidt. Ja, er det er ikke. lige lader det ligge. 100%. Altså. Så, det er jo noget, vi... Øh, jeg tror også bare, det er, en, det er noget, vi alle sammen kan bruge. Ja, ja. At være sådan, okay, lad det lige lig. Ligesom det der, hvis man, øh, hvis man tænker på noget, og man glemmer det, mm. så siger man, øh, hvis det er vigtigt, det skal nok komme tilbage. Ja, lige præcis. Altså, ja. Ja, Irriterende, at folk siger det, men <laughs> det er rigtigt. Og ja. altså, især, når det ikke kommer tilbage, og ja. man vidste, det var godt. Ja. Æm, Nå, vi skal til at slutte af nu, faktisk stille og roligt. Men hvad vil du ønske, at os, der ikke dealer med ADHD, hvordan kan vi tage mere hånd om øh, vores, folk i vores omgangskreds, som har ADHD? Jamen, jeg tror, hvis jeg må hæve det lidt så, ja, og så sige, at... Samfundsperspektiv? Ja, at... nej, nej, men ikke så meget det, men hæve det fra kun ADHD til psykiske udfordringer mm. og så videre. Så jeg vil sige, at noget af det, der er vigtigst, det er også derfor, jeg er her i dag, og jeg har været meget åben omkring det, det er helt klart det der med at bryde tabuet mm. omkring øh, de udfordringer, vi har. Øh, fordi vi ser mere og mere psykisk sårbarhed. Øh, det er også derfor, jeg har lavet en hjemmeside, der hedder ny sårbarhed. Øh, fordi at der er virkelig mange ude på arbejdspladser også, der går alene med de her ting her. Mm. Ligesom jeg også har gjort. Og sådan, ikke? altså. Ja, man skammer sig. Ja, ja, helt vildt. Har den der gæld og alt muligt andet. Og der er det bare vigtigt, at flere og flere arbejdspladser får måske øh, det inkorporeret i deres CSR-værdigrundlag og får lavet nogle handleplaner. Ikke? Altså, ja. hvordan skal vi altså, vi har været gode til sådan noget, arbejder stadig med det med ligestilling, mangfoldighed og etniske... Men vi er nødt til også at kigge på psykisk sårbarhed. Mm. Hvordan kan vi gøre det? Er det bestemte praksiser, der skal... Ja, det er det. Ja. Men det ene det er viden mm. omkring, at måske, hvis man han går ud og ryger hele tiden, så er det måske ikke, fordi han ryger, men fordi han lige skal have dampet sin hjerne. Mm. Måske også, fordi det der med den der udenbrændthed, den også øh, er til stede. Øh, hvordan kan vi ud se det? Eller, ligesom dengang jeg var minister, jeg var aldrig med til det sociale og alt muligt andet, mm. fordi jeg havde ikke, jeg kunne ikke hvorfor er der den her medarbejder, der aldrig kommer med? Så snakker vi om medarbejder. Ja, men han er så kedelig, eller hun er, hun, hun ved det sociale men virkeligheden er. Det kan være vedkommelse, som ikke kan. Ja. Så det er sådan nogle ting. Ja, ja og det, det er en, jeg også hører at sige det der, men, altså, at få så meget viden omkring det, at man ikke nødvendigvis tillægger sig, det, sig selv, og bærer skam selv, mm, mm, mm. men at det er en ting ude for en selv. Ja, og virksomheden kan godt rum det. Mm -hmm. ikke? Øhm, og man måske får det ind i sit sådan, du ved, diversity charter et ja. eller andet. Ikke? Eller man får lavet nogle, øh, et værdikrundlag på vores virksomhed, eller man, nogle handleplaner. Ja. Hvis den her medarbejder, så, så er der den her tryghed. Og også det der med, at hvis, øh, hvis man ligesom laver nogle handleplaninger, og sætter, sætter det frem i lyset, det gør jo ikke, at altså det er der jo lige så meget, om man gemmer det, eller sætter det frem i lyset. Man bliver bare opmærksom på det, så jo. man kan dele ja. med det, ikke? Og jeg kan love dig for, at det betyder sindssygt meget for mennesker, der har en diagnose, men faktisk, at der er god bund for, at man kan sige det. Det betyder mm. alt. Hvis vi skal runde af nu på en positiv note i forhold til ADHD og hvad det har givet dig i dit liv, mm. selvom at det har været, som der har været enormt mange nedture og meget, meget mm. sten i bagagen, hvis du skulle takke din ADHD for én ting? Jamen, det er helt klart, øh, det er helt klart, øh, min evne til at være far. Altså, det, mm. det vil jeg sige. Det, altså, man kunne godt tro, jeg har været fuldstændig ikke til stede, men det har jeg faktisk ikke. Jeg har også været rigtig meget til stede ja. i min børns øh, barndom. Det har været hårdt, fordi jeg har trukket væksler på mig selv. Øh, men øh, det synes jeg har været noget af det vigtigste for mig. At, ja. at jeg både har kunnet det ene og det andet, ikke? Så vil jeg helt klart også erkendt, så det er ikke altid, er jeg og i hjernen har været til stede. Fordi der er foregået mange ting. Men øh, det er en anden snak. Mm. Du har gjort altså, alt, hvad der stod i din magt. Ja, det har jeg sgu. Det. Det. det har jeg virkelig. Det fedt. Tak. Tak. For en skøn samtale. Ja, det synes jeg også. Dejligt. Så. Tak. Det var sgu det. Det var sgu dejligt. Det er jeg glad for, du synes. Det synes jeg. Tusind tak til dig, der har lyttet med.